أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الطاق الله حق تقاته، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس الطاق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.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 Ikhwal fitnah azamullah. Islam adalah merupakan satu agama, satu ajaran yang telah dinyatakan sempurna. Syariatul Islam, syariatun kamilatun min kulli wajh. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna di segala sisi. Tidak ada kekurangan di dalam syariat tersebut. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan celak dari syariat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, Al-yawma akhmaltullakum dinakum. Wadzamtu alaiyum nigmati wa raditul lakumul Islam adiina dalam surat Al Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan atas diri kalian nikmatku dan aku telah meridoyi bagi kalian Islam sebagai agama. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka syariat Islam adalah syariat yang sedemikian, sempurna dari berbagai sisi. Di antara kesempurnaan tersebut, syariat Islam telah mengatur kepada pemeluknya untuk senantiasa Berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk dalam kaitannya dakwah, kaitannya dengan dakwah, syariat Islam pun telah mengatur sedemikian rupa, karena sesungguhnya ada watu ilallah Taala berdakwah mengajak. Manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan satu bentuk ibadah Satu bentuk ibadah yang teramat agung Karena itulah para ulama Menyebutkan bahwasannya dakwah itu harus dilandasi dengan keikhlasan Kenapa demikian? Karena dakwah adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima atau tidaknya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari dua perkara yang harus menyertainya. Dua perkara tersebut yang disebutkan oleh para ulama, Al-Amrul awal. Yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala Wal-amru thani al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maka dua perkara ini adalah merupakan dua perkara yang harus menyatu Tidak boleh salah satu diantara dua perkara itu hilang atau tidak menyertainya. Maka apabila al-amalul jami' lihadainil amrain. Dua perbuatan tersebut terkumpul. Dua perkara ini ada. Dan memang terkumpul padanya. Huwa al-amalul soleh. Maka itulah yang disebut dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal dengan satu amalan yang saleh. Dan tidak menyekutukan di dalam peribadahan kepada Robnya dengan sesuatu pun. Jadi ketika seseorang berdakwah, ia harus menyertakan kedua hal tersebut, karena sungguhnya ketika salah satu dari keduanya itu tidak ada. Maka tidak akan disebut Sebagai satu amal saleh. Al-Fudal ibn Iyad rahimahullah Ketika menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Liabluwakum ayyukum ahsanu amala Dalam surat Al-Mulk ayat kedua Liabluwakum ayyukum ahsanu amala Agar ia menguji kalian Siapakah di antara kalian ahsanu amala yang paling baik amalnya? Maka disebutkan oleh Al-Fudhal bin Nu'ayyad rahimahullah akhlasuhu ashwabu. Yaitu amalan yang disertai dengan keikhlasan dan disertai dengan sesuatu yang mencocoki. selaras dengan Tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Karena sesungguhnya Satu amal Innal amal Ida kana khalisan Walam yakun sawaban Lam yukbal Sesungguhnya amal Apabila ia dilandasi Dengan satu niat Namun tidak disertai Dengan amalan itu Yang selaras Yang selaras dengan Untunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa lam yuqbal maka amalan itu tidak diterima. Wa idakana sawaban walam yakin khalisan lam yubbal. Demikian pula apabila amalan tersebut ternyata memang sudah ada contohnya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Namun Amalan tersebut Tidak disertai dengan keikhlasan Lam yuqbal maka amalan tersebut pun Tidak akan diterima ya. Jadi Kata Fudal Ibnu Iyad Rahimahullah Hatta yakuna khalisan sawaban hingga amalan tersebut harus disertai dengan keikhlasan dan amalan tersebut harus selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai bentuk amal saleh. Maka manakala dakwah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ingin dicatat sebagai satu amal saleh maka dakwah itu harus diiringi dengan keikhlasan dan dakwah tersebut harus senantiasa mencocoki selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maka ikhwah siddin 'azakumullah inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah manakala dua hal ini ter, terkumpul maka sesungguhnya ia telah memanifestasikan satu ayat yang disebut dengan iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa demikian? Karena hakikat daripada iyaka na'budu ay al-ikhlasu lil-ma'bud. yaitu mengikhlaskan segenap ibadah itu bagi yang diibadahi. yaitu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tergolong ke dalam ahlul ikhlas lil-ma'bud wal-mutaba'ah wa hum ahlu iyyaka na'budu haqiqatan kata Ibnu Qayyim rahimahullah orang-orang yang ia tergolong kepada keikhlasan di dalam beribadah kemudian ia pun melakukan satu bentuk mutabaah mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka mereka itu adalah ahlu iya ka na'buduh secara nyata Ia adalah sebenar-benarnya ahlu iya ka na'buduh Sebenar-benarnya orang yang menunaikan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya ka na'buduh Maka amal-amal orang-orang yang demikian ini semua amalnya itu Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka Adalah semata-mata lillahi ta'ala Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Apa yang Mereka cintai Semuanya karena Allah apa yang mereka benci membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan mereka, muamalah mereka baik secara zahir maupun batin liwajhillahi wahdah hanya demi mengharap hanya demi wajah Allah semata. Ini adalah merupakan bentuk ataupun satu wujud bahwasanya seseorang beribadah berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa taala maka ikhfa fidzaakumullah keikhlasan serta sikap mutabaahli rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan satu bentuk amalan yang harus ditunaikan manakala amalan tersebut ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika seseorang telah bersemayam pada dirinya keikhlasan telah bersemayam pada dirinya keyakinan pemahaman untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka apa yang ada pada dirinya akan menuntun kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala maka ia beramal bukan karena ingin dilihat oleh manusia, ia melakukan amal melakukan dakwah bukan karena adanya fulan wa'alan tetapi ia menunaikan amalan tersebut menunaikan dakwah tersebut benar-benar didorong oleh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ul hazihi sabili ad'u ila Allah basiratin ana wa al-ayah." Katakanlah inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah, di atas basirah. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya Artinya bahwasannya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini terkandung dalil bahwasannya para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang bergiat orang-orang yang menyeru mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena di sini disebutkan. Anak wamanit tabaani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa orang-orang yang mengikuti saya? Orang-orang yang mengikuti saya yang mengikuti Nabi saw mengikuti dalam berbagai sisi. Di antara yang diikuti adalah dakwah, aktivitas dakwah itu sendiri. Di antara yang diikuti adalah amaliyah, perbuatan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang sosok manusia yang menunaikan dakwah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Bahwasanya Rasulullah SAW telah menunaikan tugas beliau, yaitu menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wataala. Aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wataala. Dan kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang yang ingin beriktibah. Kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tentu saja mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Apa itu? Yaitu berdakwah, menyeru, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu Wataala. Maka atas dasar firman Allah Subhanahu Wataala ini. Kita terus didorong untuk menunaikan tugas yang tugas itu harus diemban oleh orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sesungguhnya. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar keutamaannya. Di antara bentuk keutamaannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, Mandalla ala khairin falahum mithlul ajri fa ilhi. Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka baginya semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut artinya bahwasannya seseorang yang telah bisa mengantarkan orang lain hingga ia berada di atas kebenaran hingga ia menjalankan kebenaran yang diyakininya maka ia pun akan, orang yang mengajaknya ini pun akan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana orang yang dia ajak, kemudian orang tersebut mengamalkannya. Ini diantara keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah. Di sini perlu ditekankan kembali bahwasannya semua itu tentu saja harus diringi dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang kemudian ia melakukan dakwah tetapi kemudian tidak didasari oleh keikhlasan. Tidak didasari oleh upaya untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka banyak kita temui mereka kemudian patah di tengah jalan mereka berguguran di tengah jalan kenapa demikian? Karena apa yang mereka niatkan di dalam hati ya, tidak disertai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ maka serulah Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya meskipun orang-orang kafir itu membencinya firman Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memancangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ اللَّهُ الدِّينِ Maka sembahlah oleh engkau Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya. Dan banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa Memancangkan keikhlasan Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena amalan-amalan kita Yang disertai dengan keikhlasan Maka amalan-amalan tersebut Akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga amalan itu Harus senantiasa Diiringi dengan apa yang selaras sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa anha hadsiratim mustaqimah fatabi'au uh. dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Patbagoh maka ikutilah oleh kalian ia, yaitu Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Walatatbagusubulah, fatfarqabikum an sabillih dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya, dari jalannya yang satu. Apa yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-153 ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermutabaah mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ittabi' ma uhia ilaikam mir Ikutilah oleh engkau apa yang telah diwahyukan kepadamu dari rabb Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap ucapan Nabi, setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah didasarkan atas hawa nafsu tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi saw semata-mata dibimbing oleh Wahyu. Allah subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian ini, sebagaimana Firman-Nya: "Wama yantiku anil hawa inhuw in la wahyu yuha". Dan tidaklah ia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya in huwa illa wahyu yuha tetapi dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar bimbingan wahyu ini menunjukkan bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti yaitu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala kita mengikuti apa yang telah disebutkan, apa yang telah dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian kita meneladaninya, mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Maka sebenarnya kita telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga di dalam dakwah, maka semuanya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam maka faman akhalla bil ikhlas fahwa musyrikun wa man bil mutabaah fahwa muttabi'un demikian disebutkan oleh Asy-Syeikh Salam bin Barjas rahimahullah barang siapa yang kosong dari keikhlasan ia tidak menyandarkan amalnya itu dengan keikhlasan artinya dia beramal tidak ikhlas semata-mata karena Allah maka fahwa musyrikun ia tercatuh kepada kesyirikan dan barang siapa yang kosong tidak mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam kosong dari mutabaah kosan dari ittiba mencontoh kepada apa yang telah diperbuat oleh Nabi salallahu alaihi wa ala alihi wa salam fahuwa maka ia adalah orang yang tercatuh kepada kebid'ahan maka karena dakwah ini merupakan bentuk ibadah dakwah ini adalah sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya maka dakwah ini pun harus disertai diiringi oleh keikhlasan semata-mata karena Allah dan dilandasi dalam rangka untuk ittiba mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga tidaklah kemudian orang-orang dengan semudah itu saya ikhlas berdakwah, namun tarekat yang ia lakukan, cara yang ia perbuat, jalan yang ia tempuh, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ia berdakwah dengan cara-cara ya. ya kaum komunis misalnya. Ia berdakwah dengan cara-cara kaum yang mengusung demokrasi. Ya. Ia kemudian menyandarkan bahwasannya ia mengikuti pemilu dalam rangka dakwah, ya. dalam rangka untuk memperjuangkan Islam. Ya. Tidak demikian. Ya. Walaupun niatnya ikhlas. Tapi apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Maka yang demikian ini bukan dakwah. Maka yang demikian ini bukan apa yang disebutkan. Oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai bentuk orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Mereka berlomba-lomba. Ya. Mempengaruhi masyarakat. Untuk memberikan suaranya. Ya. Bagi dirinya. Kenapa? Karena nanti kalau ia jadi legislator. Anggota DPR. Maka dari situ ia akan berda'wah katanya. Ya. Maka ikhraf piddina azakumullah, walaupun amalan itu ditunaikan dengan ikhlas. Tetapi ia tidak menunaikan amalan itu dengan sesuatu yang selaras. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka yang demikian ini bukan merupakan bentuk ibadah. Maka yang demikian ini bukan dalam kerangka adawah -da ilallah Taala. Justru yang demikian ini terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu terjatuh kepada sistem demokrasi. Yang demikian ini bukan dakwah, walaupun mungkin. Ya Partainya mengatasnamakan Islam. Walaupun mungkin partainya menyebutkan Yel-Yel yang menunjukkan kepada keislaman. Tetapi ketahuilah bahwasannya cara-cara yang ia tempuh, cara-cara yang telah dilakukannya tidak bersumber kepada syariat Islam. Oleh karena itu, Janganlah kemudian kita tertipu ya. dengan kemasan-kemasan yang nampaknya itu Islam, tetapi sebenarnya caranya, ya. metode yang ia tempuh tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita di dalam dakwah ini untuk senantiasa menanamkan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah adalah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena ingin mendapatkan pujian bukan karena ingin mendapatkan pengikut yang banyak, bukan karena ingin disegani oleh sekian banyak manusia, bukan. Tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan kita pun berdakwah adalah dalam upaya untuk mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga dakwah yang kita tunaikan benar-benar di atas pijakan berdasarkan as-sunnah an -nabawiyyah. Wallahu wallahu'alam bisawab kita skorsing ya, kita istirahat cedak sejenak untuk menunaikan salat maghrib subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik